ואת הביזה לפני השרים וכל הקהל. ויקומו האנשים אשר נקבו בשמות, ויחזיקו בשביה, וכל מערום מהם הלבישו מן השלל, וילבישום, וינעילום, ויאכילום, וישכום, ויסוכום, וינהלום בחמורים לכל כושל, ויביאום ירחו עיר התמרים,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 يحشكي ياhoo ونو تحتام.